פרק ב' הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. חגי יהודה חגייך, שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך וליעל, כולו נכרת. עלה מפיץ על פנייך, נצור מצורה, צפה דרך, חזק מותניים.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 ישתקשקון ברחובות, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. יסקור אדיריו, ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתה, והוכן אסוכך. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוג, והוצב גולתה או עלאתה. ואמהותיה מנהגות כקוליונים, מתופפות על לבביהן. וננבה חברכת מים ממהי, והמה נשים, עמדו עמודו, ואין מפנה. בוזו כסף, בוזו זהב, ואין קצה לתכונה, כבוד מכל כלי חמדה. בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים, ופני כולם קיבצו פרור. איים מעון אריות ומרעהו לכפירים, אשר הלך אריה לביא, שם גור אריה ואין מחריד, אריה טורף בדי גורותיו,